بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب شرح لي صدري وإسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى في سورة, في سورة الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَٰلِكَ الَّذِي Vəla yəhv على alə təğəmi ləməsəkən Vəla على dhu alə təğəmi ləməsəkən Fəwailun ləlməsələyən Fəwailun ləlməsələyən Alləzhinə hum ən sələtihəm səhəyən Alləzhinə hum ən Əl-ləzînəhüm yura-u-n Əl-ləzînəhüm yura-u-n və yamnəʊunəl-məʊun buyur. Ama izahlan. Oku eləm, bismillah. يرى <تحسن> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يزدين ارايت الذي يكذب بالدين ارايت الذي بالدين يكذب بالدين bilahu era alladhi yukezibu oldu? Sonra fadalikalladhi yad'ul yeti Ayn ikide iki dəfədir. Fadalikalladhi Burada fikir vereyim. ضد ولا يحض ولا يحض مزد ولا يحض دنا ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فاوايد للمصلين nə qaydasızdır burada fawaidul lil musallin idgham bila gunna bu idgham bila gunna? Nə zaman baş verər? O zaman əgər tənzillə saçının sonra ləm və ya ra Bu zaman nə olar? Nın səsi itir və? Şəddələnir. Ondan sonra gələn hərif şəddələnir. Nı ümumən itir. Ənin nısı itir, innin nısı itir, onun nısı itir. Nı oxunmur. İki Bəli, ikinci ərif. sonra gələn hərif şəddələnir. Bəli, sonra? Əl-ləziyinə an Əl-ləzina hum-an salatihim səhun Bax əl an salatihim səhun İxfa ilə, ixfa an salatihim səhun Gözəldir, amma biz dedik ki, qeyd etdik ki, ixfa ümumən iki cür oxunur, düzdür Əgər ixfa, yəni qalın əcskunlunun və ya tənbillər <gülüyor> Qalın həriflərin birinə rast gələrsə, bu zaman ixfa qalın tələffiz olunur. İxfan səsi qalın olar. Əlləziyinəhum mə'an... Ən... Ən... Mının səsi qalınlaşar. Nəyə görə? Sada görə. Çünki sad qalındır. Əlləziyinəhum mə'an... Özündən sonra gələn qalınlaşır. əgər ixfadan, sukununun və ya təminlərdən sonra gələn həriflər qalın həriflərdən biri olarsa, bu zaman səs də... Qalın oxunar. Əgər incə hərflərdən biri olarsa, mə məsələ, misal, in in bir də var, səs, nolar olar, ixva qalınlaşır və incə. Həmçinin burada və sad hərfidir və bildiyimiz kimi sad hərfi qalın hərflərdəndir və bu zaman səs də qalın olmalı oxu. Səhun. səhun. Yaxşı, sonda olan uzatmağın hökmü və adı عارض للسكون حشمه 2 2 4 2 4 6 2 4 6 tərkibi 2 4 6 2 4 6 mən keçəsəniz 6 으흠 الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ uzatma bu yola adı maddul 2-4-6 4-5-6 2 yoxdur, çünki muttasılda nədir? Uzatma vacibdir və miqdarı 4-5-6-yə uzatma. Oxunur belə Əlləzina hum yuraun Yəni, biz qəst etdiyi 2-4-6 elə bir ki, yəni 2 hərəkə və ya barmaqları qaldırmağın sayında, məsələn. Bəli? Olmaz altıdan çox. Məsələn, təqribi deyirsən də, məsələn, alındı. Təqribi, ən birinci hesablıysan, məsələn, Əlləziyinəhum yuraun. Altı saniyə elə bir şey. Və ya altı, yəni, barmağın qaldırma miqdarı elə hesablanır. Və təqribi artıq, deyirsən. Olmasın, dəqiqə olmasın, bəl, buyur. Çox gözəl, əmnaun 2-ci səhifədə oxuyaq, sonra sizdən biriniz onu oxuyun. bismillahir bunu, nə sən Bismillah. ان اعطيناك الكوثر بيدو ان اعطيناك الكوثر تهدي او تسدي ا اعطينا اعطينا, أعطينا ان اعطيناك الكوثر اها الكوثر كو... كو... <تصفيق> o sağ aha fa ab abter in shan'aka huwa la abtar ah mal ab behr oldu ve qalqala edende de bunu bəni incə söyləmək daha yani düzgündü və Mütləq demək lazımdır ki, əbətəl, əbətəl artıq bağ olur, amma əbətəl vahincədir. İzah elə, innə nədir? İnnə burada məddü münfası uzatma miqdarı. 2-4 və s. Bəli. A-taynə uzatdım bunu, belə bir nəyə görə? Xət var işarəm. Miqdanı uzadı, bəli. Sonra ra burada oxudun ki, kəl, kəv, Qalın, səsləm. Qalın, nəyə səsləm? Özündən qabaqçı əlif, fətih olarsa Çox, gözəl. Allah sənə razı olsun. İkinci ah, ayə. Fəsalli lirabbikə vənxəru. Allah, burada da gəmə həmin ki Bəli, üçüncü ayə. İnnəşəni əkə huvəl? Huvəl əbutəl, burada qalqələ, yəni suğra. Qalqələtə suğra, huvəl əbutəru, huvəl əbutəru. Güzəl. Aydın da, su sual varsa verin, suallarınızı verin. Bəli, ümumən hər yerdə, əgər sukunlu bəl və ya sukunlu qaf, sukunlu dəl, sukunlu cim gələrsə bu zaman və ya ta gələrsə bu zaman hamısı qarqalı olacaq və yəni qarqalı əks səda verəcək. Əks səda və bu qarqalı da dediyimiz kimi e, böyük ola bilər, kisik ola bilər. Böyük əksada o zaman olar ki, sözün sonunda olsun və səhir əyib olur, sözün sonunda olsun və kiçik qalqala isə sözün ortasında olsun və burada İn nəşəni əkəhu vəl əbətər kiçikdir. Nəyə görür? Çünki bə sukunludur, bəli qalqala baş verdi, amma sözün ortasındadır. Bir daha oxuyaq. Asr surasını oxuyaq inşallah, keçik asr sürasını. Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asr Wal Asr Innal insana lafi khusr Innal insana lafi khusr Illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oxu. Oh. Sizə də gəltdiniz be nazım. Bismillahir rahmanir rahim. 2 dəfə. Bismillahir rahmanir rahim. <gülüyor> Əm Əm Əl-i nisana lafi hüsr Sin sin, hüsr Sin, vəli Əm Əl-ləzînə əmən Əm əməl-i səlihəti əməl əl əsəl whatever saw whatever saw whatever saw bil haqa whatever saw is saw whatever saw whatever saw bil sabr whatever saw whatever saw whatever saw wa wa wa olar eger uzunsa dayanmaq olar Amma məsləhət ki, vəqf etdi, dayandıqda iki-üç söz arxadan alasan. Bu əsasən də məna yəni, ilə olur. Məsələn, tutaq ki, biz əgər burada dayansaq. Allah əsrə deyir ki, Vələ əsr, and olsun əsrə. İnnəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən insanlar xusran içindədir. İlləl əmənu. O kəslərdən ki, başqa, onlar iman etdilər. و عاملوا الصالحات فامن الله صالحوا ود صالح اعمالتله مثلا və ya dayana bilərsən burada illalldine amanu illalldine amanu və amilussalihat və tawasau bilhaqq yaxşıdır ki bu və tawasau bilhaqq yeni təzə alasan və o yerdən başlasan ki harda orada vav var Çünki vav, o demək ki, artıq sözü bir-birinə bağlayır. Və, və. Məsələn, məsələn Dışı, o kəslərdən ki, başqa onlar iman edərlər, imanlarla bərabər salih əməllər edərlər və haqqı tövsiyə edərlər və sədri tövsiyə edərlər. Artıq bu və vədə dayan, mə, ə, sözdə dayan və sonra gör vav hardadır. Bu vav hardası artıq və deməkdir, qayıt oradan alçı məna daha da tamam olsun. Çünki... Yəni bəzi yollar var ki, sən orada dayansan məna pozula bilər və artıq əvvəlcədən arxadan almasan iki yəni 2 və ya 3 söz almasan məna pozular. Məsələn Allah təhdid ki, ya ayyuhal lazina amanu la Bu düşməncə burada dayansan, ey iman edənlər namaza yaxınlaşmayın. <coughs> Amma əsl ay belədir. Ya eyuhellezina amanu la taqrabus salata wa antum sukara Ey mədənlər içkili halda namaza yaxınlaşmayın. Artıq orada dayansan, artıq məsələn kimsə içəri girsə belə bilmirdi, amma arabca bilir. Artıq eşitdiyin Allah təala deyir ki, ey mədənlər namaza yaxınlaşmayın. Yəni əladır ki, namaz qılmaq lazımdır. Yox orada mim yoxdu, amma Çox yaxşı. namaz, yox, yox, yox namaz vab yoxdur. olmaz. Qaramdır. Vav yoxdur, amma orada ayan əvvəldir. Ona görə e, çalış o yerlərdə dayan ki, hansı ki sənin üçün işarələr qoyulub və əgər işarələr yoxdursa, vav harda varsa orada dayan və ya soruş və ya kasetlər məsələn dinləmək olar. Hansıyla bax gör, sənin nəfəsin kimlə Üçə düşürsə, uyğun olursa, onu dinlər, gör harada dayanır, harda dayamır. Daha sənin üçün gözəl ola bilər. Dili bilsən, özünü bilərsən. Dili bilsən, artıq harada işsən dayan. Artıq dili bilər, nə sonra bilirsən ki, burada dayamaqlar yoxsa olmaz. Yəni, burada məna pozulur yoxsa, bu nasıl olur. Anladınız? Gözəl. İzah elə, oxudun ki, Vəl-əsr, Asr, Quranı vərdin. Nə əsasən, nə qaydasına əsasən? Bəli, dedik ki, ra olarsa, özündən əvvəl sükun və ondan da əvvəl fətih olar, bu, olarsa, bu zaman ra həlfi qanlı xunar. Sonra dedik ki, in, in, nını biraz daxtdın, çəkdiyin səbəb? Çünki şəddəli, çünki? şəddəli. Çünki nun şəddəli gəldi. Biz deyik ki, ərəbdən iki hərif var ki, bunlar nə həlflərdir? Mimnən. Xunnəli həlflərdir. Mimnən, nun. Əcək şəddəli gələrsə nə, nə olar? Vurunla oxular və dartılmağı sevər. Bəli. Sonra oxudun ki, in-əl-in-sən, -in bu nədir? İxva sözünün, sözünün, sözünün, sözünün lügəti mənası. Yox, lügəti mənası gizlətmək, gizlətmək denəkdir. Aha, əgər, gizlətmək. bəli, əgər nunsa kiməli təminərdən sonra 15 hərfdən biri gələrsə, bu zaman ixva baş verər. 15 hərf demiş ki, gələnlərə əsas modikralıyaq. Kim də saya bilər mən bil bir nun, sakin və ya tənbillər bu hərflər rast gələrsə, nə baş verər? Kim saya bilər? Sən saya bilər, sən yaxşı say. Mən sənə bir-bir diləm. Birinci, bir dəqiqə gözlək. Acar nun, sakin və ya tənbillər əlifə rast gələrsə, nə olar? Ha. Nə olar? İzhar olar, yaxş. B-yə rast gələrsə? Sakit olun. T-yə? Cim? ث ح إسحار. خ ث د ا زين إخبار. سين إخبار. شين اخوان ص اخوان ط Ay. F. Qaf. Kaf. Lam. Mim. mim, mim Nun. Ya. Bir hə. Allah razı olsun. Allah sənin razı olsun. Allah in vacıtsa. Mən istəyirəm ki, bah, siz hamınız bu cür olar. Yəni artıq o, yəni o, ya, məsələn, burada sukunlu gələrsə bu belə oxuna olmasın. Siz artıq bütün hərfləri bilirsiniz, hərfləri bilirsiniz və bilirsiniz ki, nun sakin və ya təmminlər bu hərflər gələndə nə nə baş verir. Çünki ola bilsin, məsələn, oxuduğumuz Mədinə çapında tutaq ki, burada nun sukunsuz gəlir və siz artıq bilirsiniz ki, bu necə oxunmalıdır. Amma səbəb süyüm başqa bir çap ərizə düşər və burada elə bir işarələr olmaz. Hansı ki, siz bunu artıq fərqləndirə bilməzsiniz. Amma elmi vizik isə kömü olacaq ki, bunu düzgün bir şəkildə oxuyasınız. Anladın? Məsələn, burada fikirin, in-nəl, in, -in heç bir sukun, heç bir hərəkə yoxdur. Bu artıq, sən bilirsən ki, bu ixfa kimi oxulur. Amma əsr mənası budur ki, bilməlisən ki, əcəl sukununun ondan sonra sin gələrsə, necə qardaş dedi, sin də ixfa həriflərdəndir, bu zaman ixfa baş verər, yalnız səsi burunda gizlənər bur Sonra oxudun ki, innal insane lafi xusr. Xusr nəyəsəm? Quranı qeydin qaldır. <gülüyor> Bəli, <gülüyor> çünki ozundan əvvəl ra hərfi sukunlu olarsa və və bütün bax ayənin sonu wal asri. Ha, ikinci ayənin sonu innal insane lafi xusrin. Amma hamsinə sukunları nəyə nə yəsasən? Ha? Ayələrin şunundur, keçmə. Olar. Yəni, biz deyik ki, əgər hər hansı bir sözün sonu ə, fəthə, kəsrə, damma və in və un olarsa və bu sözlərdə dayanlarsa onda, onda oxunmur. Əgər ən olarsa, uzanılır. Hə, Sonra oxudun ki, illələzina əmənu. Amma burada əlifi oxumadın. Nəyə əlif, əsasən? Yo yo va burada. Ellezine amanu sözünün sonunda elif var üstünə sukun. bunu gəsdidirəm. Hə ha, o oxunmur. Niyə oxunmur? Çünki çünki o əlamətdir və dedi ki, əgər bu sukun olarsa, belə bir sukun tapalıqsa, bu zaman bu elif yazıda olsa belə şifahidən olmur, oxunmur. Sonra vaamilu əsil budur və amilu, uzadır. Amma sən oxudun ki, və amilu salihəti Yəni, nəyə qədər uzatmadın? Bəli, biz edirik ki, əgər uzatmadan sonra əliflən birləşməsi artiklı gələrsə, bu zaman uzatma olsa belə uzadılmır. Və yaxşı, və səbəb nədir uzadılmır? Səbəb də odur ki, çətinliydi. Yəni, oxumaq çox çətin olardı ki, əgər uzatsaq və, məsələn, fikirləşin, illələzina əmanu və amilu s -salihəti. Və amilu salihət çətindir, düzdür. Ona uyarın yəni, ilə, bu ərəb dində də belədi, uzatma baş verdiydə və uzatmadan sonra əlif ləm gələrsə, bu zaman uzatmamaz. Yaxşı, amma burada ləm vardır, sən bu ləmi oxumadın və, de və demədin ki, və amilu salihət dedin ki, və amilu s-salihət, nəyə görə ləmi oxumadın? Bak, bu ləmi, bak, burada və amilu s-salihət. Səndən qalmaq. əvvəl ləm vardır. 14 əlifdən bir gələ Çünki bu şəmsiyyə hərflərdir. Biz dedik ki, əlifləm bəzi hallarda oxunur və bəzi hallarda oxunur. Yəni, əlifləmin lə, lə, ləm hərfi bəzi istisna hallarda qamariyyə bir də şəmsiyyə. Məsələn, val-asr sözündə ləm oxuduq. Vəl-asr. Çünki qamariyyə. Ayn qamariyyə hərflərdəndir və amma burda isə və amirus salihəti ləmi oxumadıq və bunu necə fərqləndirməyə olar? Əgər ləmdən sonra gələn hərifin üzərində şəddə olmazsa bu zaman ləmi oxunar, əgər olarsa bəli oxunmaz hə. ümumən elə yadda saxlamaq lazım ümumən hərifləri gələ yadda saxlayasın bəli? Lə ləmin üzərində heç nə olmasa fərq yoxdur, istər olsun, istər olmazsa əgər yəni, bu cür formada gələrsə şəddəli gələrsə ləmi oxunmaz onda la məhunu bax məhəllə müstəqil. təkkəsində. yox eləc ola bilməz. ola bilməz heç ol. hə. vəamilu salihati bu da aydındır. onda keçək hum məsə surəsinə. bismillahir ويل لكل همزه لمزه ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة وما ادراك الحطمة. نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلئ على الافئده التي تطلئ على الافئده انها عليهم مقصدا انها عليهم مقصدا في عمد ممدده في عمد ممدده يا səndə səndə yaxşı yaxşı Zəhər rəhməni rəhməni rəhməni Bəz bəhq Bəz bəhq Bəz bəhq Vailulli kulli huməzətillü məzəh Hür deyil, hə Vailulli kulli hu Hə Vailulli kulli hu məzətillü məzəh İlək birinci nəyə görə un olduğu halda okumadın Vailulli Zəhri deyil, hə Çünkü burada ən şəddəl olduğu Yox, yox, yo, heç bir şey, heç bir sənifi deyil. Bu nədir? İdğam İdğan bilagun nə? Dedik ki, skumununun və ya təminlərdən sonra lən vəra hərfi gələrsə, bu zaman oxunmaz. Burada da un gəldi, idğam bilagun nə qaydasını Bəli, sonra hu məzətin lü məzəh, həmin ki, idğam bilagun nədir? Və ayənin sonunu oxudun ki, hu məzətin lü məzəh, nəyə səsan? Çünki bu harik qədə keçdən axdı. İzledik ki, əcəl, ayənin sonu və sözün sonu təmərbutə olarsa bu zaman tə hə ilə əvəz olunacaq. Düzdür? Əsil budur. وَاِلُوا لِكُلِّهُ مَزَتِ اللُو مَزَتٍ Amma əcəl, təmərbutə olarsa ayənin sonu yazıda saxlayın. Və təmərbutən hərəkəsi ə, i, u və in, un olarsa bu zaman hə, te, hə ilə əvəz olur İkinci ayə, oxu. Uzat, uzat. əl cəm əmlən mələn deyil mələn uzatma <hlətli eləzim hləzim> var <hlətli> əlləzi cəma cəma o yurdun aha nə qaydasıdır burdan da də axı nə bilməyə itir vurur vurur vurur nəyə görə nə qaydasına görə ha nəyə görə vurur ha ha da İlğā idğam mə'al gunnə qaydasına görə. Ha, nə idi idğam sözünün mənası? Taxta var aşağıda. Yoxdur. İdğam sözü. Hə, səndən varlar. <gülüyor> i̇dğam sözünün lüğəti <gülüyor> İd İd mənası nə idi? İdğam sözünün lüğəti mənası hərflərin bir-birinə keçməsi və ya daxil olması deməkdir. İslahı mənası isə, skundunun və ya sonra yə, mim, vav, və nun həriflərin biri gələrsə, bu zaman nə səsi, nə oxunmaz və ikinci həfsə isə şəddənə. Yaxşı, sən oxu, mən izah edəyirəm, oxusun. Yaxşı, üçüncü aya. Yaxşı, sən, sən də amelə, sonra biz bununla məşq edəm. Sən də amelə, sən də amelə, biliriz, bu sonra, hə? bəlkə. Axı. Ha, bir də ki sən oxuduna, sən oxax. Oxu başdan, amma izahla. Bismillahir-rahmanir-rahim. Küsəl. Veylün li kullihuməzətil-lüməzə. Bəli, veylün li kullihuməzətil-lüməzə. İndi izahla. Təsəvvür et ki mən tələbəyəm. Aha. Oxu. Deməli, 1-ci idgham bila <gülüyor> bu zaman bu <gülüyor> zaman idgham bila gunna. Bila onu olar. Yani oxunmaz və yəni şey, əslində bu belədir. Veylun veylun, amma oxuduq veylul likul. Bəli. Humazatin ulumazə. Sən oxudun ki, humazə tilumazə. Nə yəsasən? İdgham. El idgham bila gunna qaydasına əsasən. 2-ci Əl-ləzi jəmaa mələv və addədəh Gözəl Əl-ləzi jəmaa mələv və addədəh Uzadırsınız Əl-ləzi jəmaa mələv və addədəh Mələv Nədəyir? Mələv və addədəh Ne qaydaşlı? Nürda İl-ğğam məl-ğun var Ermilərdən və sonra 4 əl-əfə Mələv Məttəbidir Ələzi Əl sözü məttəbidir Çünki biz deyik ki, üç dənə ərədində uzatma hərif var ki, bunlar əlif, vav, yədir Əgər əlif sukunlu olarsa, yəni heç bir hərəkəsiz olarsa Və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fətih olarsa Bu zaman əlif iki hərəkə miqdanı uzadlar Həmçinin vav, həmçinin yə Aynə oldu? Aynə oldu? Ha, bir dənə bax Ələzi Əl Yə Yə bax Yan üzərinə bir var hərəkət? Yoxdur. Özündən əvvəl hərfin hərəkəsi kəsradır. Bu zaman ya iki hərfi öz hərkə, məqdəmdan uzadacağıq. Həmçinin cəma'amlan. Bax əlifin üzərinə bax. Bir şey var üstündə? Yoxdur. Əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir. Fəthədir. Deməli bu zaman əlif iki hərfin miqdarında uzadılar. Mən dediyim bu 2-yə keçəndə mən bunu Sualdır. Çox gözəl bir Bir də burası diqqətən işi Vəli Bir Oxu bir Deyir, burada tin deyirsən Nə, diqqətən Vailulli kulli huməzətilluməzə Vailulli kulli huməzətilluməzə Huməzətilluməzə Huməzətilluməzə Huməzətilluməzə Düz deyir, düz deyir <coughs> Düz deyir Düz deyir, düz deyir Hə, sual dışı çox gözəl bir sualdır Diyir ki, əgər, əgər in olarsa, yəni birinci ayənin sonundan ikinci ayənin əvvəlinə necə keçə bilərik? Kim cavabı verə bilər? Birinci ayənin sonu İstirəm ikinci ayənin birləşdirim. Oxu bir dənə. İndi qan biləğun nə? Yox, yox, yox. Qüqlədi, huməzət illəzi. Səndi nə, səndi HUMƏZƏTİL İLLƏTİL İLLƏTİL İLLƏTİL İLLƏTİL İLLİ HUMƏZƏTİL İLLƏTİL İLLİ Yox, olduğu için idiqam dəğunla olur Deməli, Səhir əy, Səhir əy, ixtilaf edəməyim Səhir əy, Səhir əy burada bayaqcı qaydalı İyə artırsa Vəli Yani burada Ceydorox, sükundu, burada yanı ki Bax, aç bir dənqi yaması surasını Kıyama sonrasını 577. Kardeş düz değil. Buradaki Kıyama İdgan bilə qınnədir, üzr istəyirəm. İdgan bilə qınnədir, düzdirsiz. Çünki burada yavmə ıvvindir, müstəqərdə sükundu. İkinci ayədə isə artıq tənvillərdir və ləm gəldi. Və səhirləyə bu, bayaq dedik ki, Və ilulli kulli huməzətil luməzətil ləvi. Luməzətil ləzi idgan bilə qınnə qaydasına gəldi. Bəli, çox, çox biz. Aynı oldu. Və səhirləyə bu, Eyini, eyini. Niyə nə itir? Odan keçisən də. Ya. Amma orada Əlifləm gəlsə. Əlifləm gəlsin. Bəli, bəli, bəli. Düzdür, düzdür. Düzdür, düzdür. Bəli. Onlar ümumən vəstəsi də keçməyə olub. Bir aydan buraya keçməyə olub. Sonra oxu 3 aya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabun anma lahu akhnada. Deməli dənə səf var. Kimdə kim yə ol أنما له أخلد مشəndə bir dən səfər. Burda hərəkə uzatmalıdır Ləh ordan sonra. 2 dolar. 2 dolar. Ha, yox. Mən mən deyim səfləri. Bir dən də qoyaqcım bir də. Oxu bir dən. Qoyur. Ənma lehu axlada. Onun sonra. Ay Allah sənin razı olsun. Bax mənim pul lazım idi. Yox. yoxsa əh. <gülüyor> <gülüyor> Yəxsəbu ən nəmələhu əxlədə əx, əx, əx, əx Ha, qalındır Biri var, deyilsən əxlədə əx ki, Çünki hasanat da budur, deyil və yətən əxlədədir Amma əx, Amma əx, xadır əx, əx, əx, əx Fərqi istəyirsiniz əx, əx, əx. Mhm. Sora. Bir dənə oxu. Kəllə. Yox, ikilə. Kəllə. Kəllə. Lə. Aha. İqlabın 2 dənə oxunuş forması var idi bizdə. 2 cür. Hansı daha səhih idi? Dili birləşdirirsən, birə baxırsan. Birə Və səhih olan budur. Kalla layumbadanna fil hutana layum layum. Bəli iqlab buna gəl, bəli. Mhm. Bəli mum oxunur. Çünki. Çünki ondan sonra bəyə gəlir. Bəli. Çəksən daha yaxşı. Amma dayamaq da olar. Sonra 5-ci aya. Mal. Çok gözəl. Bir də nə qeyd eləyim? Əksəriyyət edra k sözdə belə deyir. Edra k edra وَمَا أَدْرَاكَ أَد أَد أَد أَد أَد وَذِكْرُ أَد أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ إِن جَاءَهَا صَرْحُ اللَّهِ الْمُفَتَّحُ الله sözü nəyə görə qalnoxdun Ona görə sözün nə anavar də damma sonra 5-ci 7-ci ayə الَّتِي yavaş tələsmə التي Allati... Allati... Te... Ta... Ta yoksa te birinci hansıdır? Aha, onu da dünən te. Allati te... Tali'u indi gözləl. Allati te... Ta... Te... Ta... Tadlıyor. Te... Ta... Li... U... Aale... İl dayanmaq lazım eyməm, mən bir azı ka oxuyur. Ta, ta, bir var tə, bir var tə. Ha? Var şedde, biz oxuyur da yani şəddə ilə. Əlləti tətta, tətta. Burdan artıq da yəmə yani. olma tət, olmuyacaq. Bir də oku, yavaş-yavaş. Əlləti -yavaş. tətta. Yəni, əyyən uzatma, o yəni uzatma, o yəni uzatma. Əl-əti tət-təl-əl-əl-əf-i-da tət-təl-əl-əl-əl-əf-i-da əl əl التي تتل التي تد تت... <تصفيق> على الافئده التي تبتلع التي تض التي <تبطأ. تبطأ. تبطأ. تبطأ> على التي Tətəli' ələri Qəməli olar Qəməli olar Qəməli olar Alləti tətəli' ələri Sen də tətəli Tətəli' ələri Qəməli olar Qəməli olar Sakin sakin Alləti Alləti tətələri oxu əkəli Doğum ələri Dədədəcəm səniə bu oxu Alləti tətəli' ələri Allah mələri Bak التي tehtali'u على əf التي da على tehtali'u التي əf على da التي tehtali'u على əf i da Allatī <gülüyor> Əlləti təddəliu ələl əkhirə Buna bak, və ne? Sabah hızlaşsın gelsin, oldu. 8. aya. İnnehə əleyhim məsədəh Gözəl. İnnehə əleyhim məsədəh İnnehə əleyhim məsədəh Əha, burda 2 dənə min var, nəyə görə birini oxumadın? Hmm, buradadır. Bəli, çünki idam, misləyin, idam, misləyin, və iki eyni həmciz hərf bir minə rast gəldiyi zaman birinci hərf oxumur, ikinci hərf isə şərdən. Bəli, 9-ci... Qarın, dokuz... bu, bu qədəyə şey misaləyəm, o bir dənə 4 hərf gələrsə bu adi əsasdır. onundan sonra. Onundan sonra gələcəm. Mərhum. Fi amadin mumaddada. Gözəl. Fi amadin mumaddada. Ayın sonunda min var. Burada yəni dayanmaq olma, dayanmaq lazımdır, düzdür? Ayın sonunda min var, yemin doğrul. Çox diqildir. Keçsən bir dəfəli bismillah. Fi amadin mumaddada في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم بين داخلام في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بئذ كفايت وسبحانك وبحمدك ونشهد